en vader ons wil volgende naar die fontein van leven toekom soos hier die lied sê vader ons wil hier u kom sit en die nodig die tenwoordigheid. sy voorraag om so deel te wees van lofprysing. Ek denk vir ons allemaal wat dele daarin. Het, het is so awesome om, jy weet, om op die manier, jy weet, saam met die engele, saam met voor God te staan. En besef ons dat wanneer ons die, die lofliedere sing, dan sing ons het specifiek, jy weet, vir hom, vir sy grootheid, vir sy ommacht en daarom so speelwelk gesê het, ons, ons wil nie sonder om wees nie, ons kan nie bekostig om een oomlik sonder om te wees nie. Jy weet, as, ons, as ons kyk na ons lewe, dan sien ons vandag dag tot dag, en sien ons hoe kritiek dit is, jy weet, om, om, om een pad saam met om te loop. En daarom kan ons nie ons tyd mors en ons energie mors op, op ander denkrichtings en ander weises van denk oor God nie. Daar is dit een manier om oor God te dink as die rechte manier is om in een verhouding te staan met hom. Je weet, en uh, vir die ons wat nie laasweke was, en ek, het, ach, ek gaan net so vinnig oor een paar goed wat ons laas mekaar gesê het, het gaan oor die gesprek wat ons het met mekaar is oor, oor die term kultuur. En ons het uh, gekyk laasweke na die concept van wat beteken het die term kultuur Het is een manier van dinge doen en op einde van die dag impacteer het op ons manier van leef, van hoe ons dinge doen en hoe ons, hoe ons dinge beleef, hoe ons die lewe beleef. Staan julle, dit is so kritis dat die manier hoe ons denk, die manier hoe ons oor goed denk, bepaal hoe ons leef. En dit is waarop het neerkom, jy weet, as ons praat van die, die wereldse kultuur, van hoe die wereld denk oor sekere goed, dan is het in duidelijke contrast tegenover wat in die geestwereld gebeur. Dis ook om, Jezus ook gesê het, weet dat dit wat vir my dwaas is, is vir die wereld wijs. En dit wat wijs is vir die wereld, is vir my dwaas. Dis spreekwoordelik, jy weet, hoe Jezus standpunt in hem, teen dit wat in die wereld aangaan, wat die wereldse standpunt is, die wereldse kultuur is. En dan, dan het ons ook die vergelijking getref, verlede week, oor die kwestie oor, oor die kerkse kultuur, en gaan nie uitbrei oor die goedie. Wat ek net wil beklem toon is, Ons het gekyk na die, na die sekulare kultuur, ons het gekyk na die volgende ene, die, die kerkskultuur. Net gauw by die ene stil te staan, ons het gesê dat, as ons gaan kyk na hoeveel tyd spandeer ons, hoeveel energie spandeer ons, in die wereldse, in die sekulare wereld, dan is het noodwendig dat ons so begin dink en so begin opreid en so begin lewe. Want soos ek gesê het, weet, wat is kultuur? Dit is die manier ons dink, maar dit impacteer op die manier hoe ek dit beleef. En precies die selfde gebeur dan nou in die sekulaire wereld. Uh, omdat ons soveel tyd daar anspandeer, soveel energie daar anspandeer. As ons gaan kyk na die ander ene, na die kerkse ene, dan sien ons dat die rede hoekom daar so doodseid is, is omdat, omdat daar een kultuur geskep is van ons dinkse wat ons voorouers gedink dit ons maak soos wat hulle gesê het ons moet maak, ons maak soos ander ouwers sê ons moet maak, nie, daar is geen inspraak van Godse geest, en daar geen verhouding in daai, so daar geen leven nie, want wie bring leven in ons verhouding in, dis Godse geest self, wat leven in die verhouding bring, en dis hoekom daar een doodseid is, en die volgende ene, sien ons, ons spandeer, in elk geval, het ons baie min tyd gespandeer, aan hierdie type van kultuur En, um, en daarom sê ons ook dat dit woord hoefzakelijk gereserveerd ons gesê vir daai sondag story. Dit is wanneer ons kerk beleef en dit slaan voorbij. Van wat van maandag tot zaterdag tot zondagochtend gebeur is, eindelijk maar my eersaak, jy weet. Maar sondag is die dag wat ons bykie tyd moet afsnyp. En dan moet ons nou in die teenwoordigheid van die Heere inkom en naai goed, jy weet. Dit is soos ons groot geworden. En dan... Um, het ek ook genoem van ander kultuur, van soos bijvoorbeeld die moslims, nee, wat baie meer tyd spandeer dan, op een wettiese ding, maar um, daarom het hulle soveel passie, daarom het hulle soveel meer, um, hoe kan ek sê, beleef hulle dit, en leef hulle soveel meer, hulle ons sien het. weet Ek het een moslim wat sal my werk, en ek sien elke vrijdag, en, en, en sekere dag, en as hy ou net by die mos, dan gaan aanbitte, en hy gaan doen die goede. So, hulle spandeer heel wat tyd dan, en, Toe het ons gekar gevra, wat bepaal die kultuur van ons gemeente? En ons het gekykt na die kern daarvan is, is dat die kultuur in ons gemeente word bepaal, en in baie andere gemeentes word bepaal dier verhouding. Dier persoonlijke verhouding. En dit word bepaal dier die karakter van God, Godse hart vir ons. En dit is wat my getrek het na om toe. Dit wat my in verhouding getrek het, is was Godse hart gewees. Toe ek vir die eerste keer sien, maar God bedoel goed, is al wat hy doen is, hy, al wat hy bedoel is, goed vir my. Dit het my getrek na hom toe. En ons gesê dat hy is geskep. En dit het oorgegaan in geloof. Wat, jy weet, as God nie teenwoordig is nie, as hy, as hy die scenario uitgehaal word, is ook nie geloof nie. Want waaran glo ek dan? Dan glo ek dat hy wel bestaan. Maar ek glo nie aan hom as persoon nie. Ek ken hom nie as persoon nie. Daarom staan ek een kant van hom. En toen ons gaan kyk na, na Jesaja 54, Ons gaan kyk na die opskrif, en ons het gesê, ons staan in die begin van 2014, en hoe beleef ons 2014, die, die idee van die nieuwe jaar wat voor ons lewe, hoe beleef ons dit? Wat ervaar ons in ons gemoed en in ons hart, hoe beleef ons dit? En het, het ons gesê vir mekaar, dat, daar is maar een tik van onzekerheid, by alkeen van ons, dus wat Jesus sê, ons is in die wereld. Ons kan nie ons nie ons koppen wegsteek en sê, dat, daar bestaan nie goed nie, daar bestaan wel. Die lewe bestaan, die wereld bestaan, en ons is in die wereld. Ons is nie van die wereld nie, maar ons is in die wereld, sê hy ook. Toen het, het ons gekyk na Godse hart vir ons vir 2014, na Jesaja 54, en ons het een paar gedagtes uitgehaal daar. So, daar is een opsomming gewees, en gaan nie nou door alles, gaan nie, maar ons het so kort in opsommende weisheid, ons gekyk na, wat is Godse hart vir ons vir 2014? Anyway, wat is Godse hart vir ons vir die toekomst? Boem dat hy vir ons een hoopvolle toekomst soek en begeer vir ons. Is daar ander goede wat hy vir ons sê? He? Ons het gekyk na vrede, wat ons kan onthou van laatst week. Die vrede wat hy vir ons sê, ons gesê dat hy ons kinders in vrede gaan leer en groot maak. Jy weet, ons gesê dat sy getrouheid, sy goedentierinheid, al wyk die berge, al wankel die hevels sy, my goede tierenheid, my hart vir jou, my goedheid vir jou, sal ewig standhou. hou. Nou as ons praat van ewig stand hou betekende, dit sal vir altyd die wees. En uh, daarom het, as ons kyk na 2014, hoef ons nie te twyfel oor wat Godse hart vir ons gaan wees nie. Dis, dit, dit, ons, ons het heel wat tyd daar anspandeer. Ek gaan nie, ek denk, as ons net, ons het gesê, dit is erfdeel, dit is wat ons ontvang, Isaiah 54, daar is geen kostesverbonde daaran nie, hy het klaar betaal daarvoor, sy sene die prijs betaal daarvoor, en dan kom ons by, ek denk die volgende skyfie Pieter, dat ek net gauw kyk, ja, dit is nog steeds daar ene, en ons het afgesluit met die die ene, wat vestig, die, die ons het gepraat van ons, ons kultuur en ons gemeente, dit waarmee ons bezig is, praat ons van een wenkultuur, wat ons gesê, hoe vestig ek soe kultuur, hoe vestig ek enig ander kultuur, of het nou een verloor is, of een wenkultuur, hoe vestig ek die kultuur? Het gaan oor tyd wat ons spandeer, en ons denken, oor hoe dink ons, en nou, hoe meer tyd ek spandeer aan die negatieve, en hoe sleg ek is, en die goede, hoe meer gaan ek so wees, ons, nee, ons kent die ding, en dit ons afgesluit door te sê, dat maak Godse woord jou kultuur, door er tyd daarmee door te breng, door het te lees, door het te oordink, en dan ook, dit vast te maak in jou lewe die het te spreek, en dan ook het ons gesê om dit te leef, daar laatste het ons genoem van, dit is een tydloose ding, as ons genoeg energie en tyd in sit, en eerst is, van om dit te hoor, om dit te lees, en om dit te spreek, en dit te oordink, het ons gesê, dan leef ons dit, dan rab ons af op oog, op omal wat rondom ons is, goed, dit is nou so vinnig in die nete dop, waar oor ons laatste week gesê, als het so mense daarom aan bood is, van wat, wat nie was verlede week nie. Nou ek wil vir ochtend een uitbrei, oor dit wat Deans, oor het paar sondag terug, het hy met ons, ek omdeel hiervoor, jylle sal onthou, en het hy gepraat van die atleet, wat in die wegspringblokke is, en um, hoe dat die atleet hardloop, en al die spanning, en al die pijn, en goed waar daarmee gepaard gaan, en door die wenstreep te gaan, op die ende van die dag, staan hierdie ou in die wennerk cirkel. En nou ek wil een bykie meer uitbrei, oor, oor hy die beeld wat ek het, oor ook ons kultuur, oor een wenkultuur. Ek wil het noem, dat wat ons eindelijk vir oog dag gaan kyk is, om die wenkultuur teenoor die sekulare kultuur op te weeg. Want ek denk, dit is soos die wit en swaard hond, wat die in ons brein en ons denken met mekaar fight, oor wat die een wen, die ene gaan op die ene van die dag, of die ene wat ek die meeste kost voorgee, die ene gaan op die ene van die dag die sterkste hond wees. En dit is eindelijk maar waarover ek wil verochend met julle wil deel. Ek wil ons met kyk na die volgende slide van ons wat in die wegspringblokke sak. Mense, ek wil jou terugvat na jou kinderdaartoe verochend. Jy <laughs> weet, ons het groots geworden in, skole waar ek, in laarskole waar ons in die teerpad het ons, ons 100 meters geoefen, en gehardloop. Die hoofd het so twee plankies gehad wat hy so te mekaar geklap het, soos kan nieke in die onderkant, om... Pellets te spaar, want ons het nie, daardig was pellets nog een skaars ding geweest. jy weet wat, in die blanks wat jy afskiet, het hy blokkies gehad wat jy sootie mekaar geklap het, en ek onthou so duidelik, hoe ons in die, oor hy witlijn, voor hy witlijn gaan staan het, en, dit was nie heeltemaal gelijk, nie, het ook so alwe so ronding, oudsvorming is ons volkoppe. nou, hy het so alwe ronding gehad, en hoe ek daar gaan staan het, altyd, en nou Willi Oudnaal, hy was een van my klasmaats geweest. en nou Willi was kraal geweest, en nou Willi was een baie goeie atleet gewees. En nou Patrick en die ouwens, as ek so terugdenk vandag, weet dan, dan was hulle eindelijk baie goeie atleete gewees, en die spanning wat daar altyd was, al is die oefening, om te gaan sak achter die witlijn, en die baan te sien, of die wenstreep te sien aan die andere kant, dit het spanning gewek by jou. Jy weet, die angstigheid van die ousehande, wat eindelijk nat wordt, jylle weet hoe voel dit, en dis goed wat ek weet, opnieuw beleef, in my gedagtes, want as jy gaan kyk na die wetloop, bestaan die wetloop uit die antree, voor die tyd is die antree, dan moet jy sak in die blokke, dan klap jy skoot, dan moet jy hardloop, dan is daar een wenstreep, jy weet en dan, Je weet, het hang af hoe ouda ouwe dink. As jy een goeie atleet was, het jy alweer gedink aan die wensirkel. Maar as jy nie soe goeie atleet was, nie, ek vir nie een nalooper nie. Ek het later, het ek begin middelafstand hardloop. En as jy ook nie een nalooper is nie, jy moet jy in een spil naloopers gaan hardloop. Jy weet, daai angstigheid, daai vreesachtigheid. Ek my dit vir jouself uitmaak, jy weet, hoe, hoe dit gevoel het om so te sakk. En jy weet, jy is, jy, is nie, jy is nie atleet nie, maar jy moet hardloop. Hoekom was dit so erg gewees, vir my, as ek nou denk aan, hoekom was dit vir my so erg gewees, om 100 meter te hardloop? Jy weet, hoekom? En hoekom die angstigheid, hoekom die vreesachtigheid? Jy weet, die spanning en die vreesachtigheid, het altyd opgebouw, as ek net kyk na die ouwens om my. As ons met die interskole met hardloop, en ons kyk na die anderskole omgevingse ouwens, wat ook hier om my kom staan, en ons het nog een groter ding. Ek sal nooit vergeet nie, ek het in, toe ek later dan op college was, het ek gehadloop tegen Marcelo Fiascanaro, nou jylle weet wie sy. Nou dit is ou wat die myl onder 4 minuten gehadloop het, jy weet, is iets atleet. Nou hy het nou, hulle het om die oor genoe, en ons het so'n feest aandgaan, en toe moes ek nou gehadloop tegen hy ou. Onder andere, sam met paar ander atleete ook. En ek doel, dit was nooit in ouwe gedachte gewees, dat, dat jy vir Fiascanaro gaan ween nie. Jy het net altyd gewonder, jy weet, as jy daar gaan sak, jy weet met hoeveel meter gaan nie ouwe nou jou wen, want dis een uitgemaakte sak, Vias Kanaren gaan jou wen, maar die punt wat ek wil maak, ons, is die, die, wat was die, die reere gewees, vir die vresachtigheid, vir hierdie, vir hierdie ding van, ek gaan dit nie maak nie, die grootste reere was gewees, die grootste ding wat ek sien in my eie lewe was gewees, ek gaan verloor, en dis die ding wat my vreesachtig gemaakt het, ek gaan dit nie maak nie, ek gaan verloor, vanavond gaan ek verloor, ek gaan nie ek dink nie as in een wenderscirkel nie, jy sien, en ongelukkig is dit so, waar daar da, da prestatie betrokken is, want waarover gaan dit, dit gaan om te presteer, as jy spoot geklap het, en jy uit die blokke uit, en jy hart loop daai 100 meter, dan gee jy jou alles, al is dit die laatste plek, jy gee jy alles, Jy sien, en op die einde van die dag, dan presteer jy nie, soos wat baie ander oogens dag presteer nie. Hoe kom hart ons wet lopen? Ons hart om te presteer. Ek gee alles. As jy by die wenstrip kom, en jy het alles gegee, en jy is die eerste nie, dan verloor jy. Jy sien, dit was, dit is so uitgemaakte ding, en dan voel die ou binnenkant in jou, ek weet hoe dit voel hoe dit was om oor die wenstreep te gaan lang na die aanhoudings daar oor is, of nadat die aanhoudings daar oor is, in een derde of een vierde of vijfde plek. Dit is so asof jy, jy weet, hierdie wetloop was een mislukking vir jy gewees. Die lewe, en het, in, in sommige gevallen raak het baie erg, dat jy gevoel later maar jy is een mislukking. Verstaan, so. Jy sê nou, ek dink dat God het het geweet dat prestatie moet uitgehaal word in die scenario uit. Om een kultuur te vorm, om wenkultuur te vestig by die mensdom, moet prestatie uitgehaal word. Uit so ver gegaan en gesê, ek gaan my sien gee, hy gaan presteer, namens allemaal, so dat daar nie eerste, en die tweede, en die derde, en die achtste, en die tiende plek gaan wees nie maar my sien gaan kom, so dat ons allemaal, is wat Jan het nu dag gesê, so dat allemaal in die wenderskul kan staan. Daar was een paar wetloope wat ek wel al eerste gekom het, jy weet nie, 800 en so aan. En ek weet ook hoe voel dit, om in die eerste plek oor die lijn te gaan. Ek weet hoe dit voel om op die rostrum te klim, en om een te kry. Ek weet hoe dit voel om in die wenderskul te staan. Maar dis was so een uit honderd uitsenig waar. Maar dis was die Godse plan nie. Godse plan was gewees, is dat ons honderd uit honderd keer op die rostrum gaan staan. Dit is wat so groot is van Godse karakter, van sy liefde, van sy hart vir ons. Is dat ons allemaal, elke slag, elke keer, die eerste plek kan verkrijg. Je weet, en ons gaan kyk na, en ons sê wee, ons het op 1 januari, het ons in die blokke gesak, en uh, het ons dalk geintimideer en bedreig gevoel, en is oudak, het oudak die angstigheid nog van, je weet, om, hoe gaan die jaar loop? Want ons weet van een paar goede wat moet gebeur die jaar, je weet. So, uh, en dit is ongelukkig, het ons ook so groot geword, jy weet, as ek nou terugdink ook, aan, aan baie van die goed, is hoe prestatiegerig was ons ouwers geweest in ons opvoeding ook. Jy weet, en ek neem het nie kwalik daarvoor, nee, dit was, ek wil, dit, dit was een kultuur gewees onder ons blanke Afrikaners, om te kyk hoe, hoe, hoe ver my kant kan gaan, en hoe, hoe kan hy presteer, en ek gaan om druk tot tot op die laatste toe, gaan ek om probeer druk in die richting, jy weet van kleins af, jy weet van, as ons kyk na babas, hoe, hoe maas competeert jy oor mekaar, het is sê, maar my kind het al begin loop, hy was soveel maanden toe loop hy al, jy weet, hy is soveel maanden toe praat hy al, soveel, man, soveel jaar oud, en hy al in graad sap a gewees, jy weet, en op school het hy so presteer, en hy het hierdie akademiese prijs, en hy het daai sportprys, en hy het daai toekening gewend, al wat hy goed is, ons kent dit, ons het daarmee groot geword, so die ons is binnen in ons, of ons nou wil weet of nie, dit is binnen in ons, en die ergste van alles is, jy weet, in, in hoeveel van die goed het ons werkelijk waar, ons ander mense tevrede gestel, ons ouwers, ons skole en wat, wat, wat, alles, en hoeveel van die goed het ons het nie gemaakt nie, en wat so letsels maak dit nog vandag op van ons, jy weet, om, om het nie te maak nie, Jy weet, die verskil, en dit is die, die kultuur, die wereldse kultuur, is, is so ingestelde prestatie, maar as ons, as ons nou weer vergelijk tussen, weer, weer gaan kyk na die, die ander kant, en ons kyk na ons kultuur en die verhouding met die vader, dan sien ons, en ek wil ons op baie na Isaiah 55 toe, om aan te sluip wat ons laas week gedoen het, en ons gaan een stapie verder nou, ons gaan een stapie verder, En ons sien Godse hart vir ons verder in Isaiah 55 daar van vers 1 af. Jy sien, want ons sit tak nog met die gedachte van nie die jaar wat voorlee, en ons sit tak nog met die ding van, nie weet, wat moendelik kan verkeerd gaan. Hier <laughs> is so, hier in ons achterkop, hier weet, in ons onbewussein, is altyd die ding wat naag. En dit is kultuur wat nog nie uit ons systeem uit is nie. En weer as jy na nou hier goed kyk, dan is dit waar oor ons stand gaan he. Ons is maar weer terug by ons stand. Kom ons kyk gauw daar na Jesaja, na Jesaja 55. Hoe allemaal wat doorset, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom, koop sonder geld, en sonder prijs, wijn en melk. Waarom weeg jylle, jylle geld af, vir wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie, luister aandachtig na my, en eed die goeie, en laat jylle siel, om in vettigheid verlustig, muig jylle oor, en kom na my toe, luister, en jylle sal lewe, ek wil met jylle in ewige verbond sluit, die bestendige genadebewijse van David sê hy, kyk, ek het om, tot die getuie van die volke gemaakt, tot die fors, en gebieder van die nasies. Hy sê kyk nasies wat jy nie geken het nie, sal jy aanroep, sal jy roep en nasies wat jou nie erken nie of geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van die Here jou God en van die heilige van Israel omdat hy jou verheerlik het, omdat hy jou verheerlik het. Hy sê die nasies wat jy nie geken het nie, sal aanroep, sal jy roep en hulle wat jou nie geken het nie, sal na jou toe aan geharkloop kom. Waar oor, hoekom? Ter wille van die Heere jou God. Hoekom, sê hy, omdat hy jou verheerlik het. Johan het het ook gepraat van verheerliking, van die heerlikheid van God. Nee, dit is, en dit is precies waar oor dit gaan. Jy weet die venner cirkel, oons, dit die plek waar ons staan, Dit is die plek waar ons staan. Ons het een keese om, om te gaan, as ons kijkt naar 2014, ons kan weer gaan in die blokke inklim, en hierdie ding weer hardloop, op, weet, op ons eigen hardloop, hierdie 2014. Of ons kan sê, ons kan saam met God stem veroogend, en sê, my jyre, hy jy het ons klaar geplaas binnen in die wener cirkel. Met andere woorde, die geest van die wener is nou binnen in ons. Met andere woorde, die gesintheid wat ek heet, die wengesintheid is nou binnen in my. Dat is so groot verskild. Daar is so'n groot verskil tussen die gesintheid van die wereld en die gesintheid van een venner. Ek praat van een venner, Godse as venner, Jesus Christus, wat binnen in my is. Daar is so'n groot verskil. Want ons sien dinge totaal na ander licht. Dit is soos duister en, en licht een oor mekaar. Ek wil ansluit daarby, weer eens by die laatste gedeelte wat ons gelees het. Omdat hy jou verheerlik het, Nou wat beteken dit, as ons in die praktijk gaan kyk, wat beteken dit, as, hy, as ons hy skrif mooi verstaan, kyk, nazies wat nie gekend het nie, sal jy roep, en nazies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Heere jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Wat beteken dit? Het beteken eenvoudig, oons, dat, dat Christus, Jesus Christus, wat vir ons aan die, aan die kruis gesterf het, dat ons as mens verstaan wat dit beteken, wat sy kruis dood beteken het. So dat dit beteken dat ek eindelijk, wat ek eindelijk doen is, ek ontdek eindelijk myself, dus hoe kom die gerechtigheidsboodskap so kritisch is, ek ontdek eindelijk myself wie ek in Christus is. Mense, as ons kyk na die wenkultuur en as kyk na die wennercirkel, verstaan ons dit, dat ons, as ons sê, ons staan in die wennercirkel, verstaan ons dit, dat ons nie op ons einde daar staan, dat ons nie daar staan omdat ons iets gedoen het nie. Ons staan in die, die, die wennercirkel om, om rede Christus dit gedoen het, en daarom staan ek in Christus, staan ek daar. Dit is so'n kritische ding, dat ons dit snap. En ek denk, dit is waar ons, hoeveel jare al praat, oor ons stand. Want dit is precies wat ons stand is. Is dat ons, dier Christus, staan ons in die wendersirkel. En het ons die wenkultuur binnen ons. Beteken dit nou, dat as ons nou kyk na die wetloop wat ons met hart loopt, betekend dit nou, en ons kyk na die jaar wat voorlee. Betekend dit, dat ons nou maar moet alles opgee en nou maar gaan sit en alles gaan goed gaan? Ons is ons in die wereld. En prediker 9 sê dit so mooi vir ons. God sê dit, jy weet, hy sê dit hoeveel keer in die woord, dat in, in vooral in die skrif, uh, prediker 10 9, uh, of 9 10, waar hy sê, dat alles wat jy doen, alles wat jy doen, doen dit met jou mag. Maar ons moet mooi verstaan wat die geskrywe is. In die nieuwe testament is een context, in, in die nieuwe lewe context, beteken het, wat my hand vind om te doen, alles wat my hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Wat vind jou hand, is wat God vir my wees. As ek in die wendersirkel is, en ek stap hierdie pad in verhouding met die vader, gebeur goed. As ek uit die sirkel uitgaan, ek het die keese om weer, soos die ander, die ander dag gesê het, om weer terug te gaan naar die, naar die baan toe. Om weer te gaan probeer maar omdat Jezus het klaar gedoen het, staan ek hier so en, en het ek dit, het ek daai wenkeltier binnen in my, en wat hy sê is, alles wat my hand vind om te doen, doen dit met jou mag, dan woorde ek gee my, doen dit met jou mag beteken het, doen dit met die passie, daar is die verskil om, jy kan hierdie skrif interpreteer en te sê, alles wat ek doen, doen ek met my mag, met andere woorde ek werk tot tot ek blauw is in die gezicht, ek werk, nacht en dag werk ek, ek gaan tot op die uiterste toe, ek gee my huwelik op, ek doen alles, want ek doen het met my mag, alles wat my hand vind om te doen, doen ek met my mag, maar dit is nie die geest nie, dit is nie, in, in die wenkultuur is dit nie die manier, hoe ons het doen nie, in die wenkultuur is het, alles wat my hand vind om te doen, onthou, die wender is binnen in my, die oog wat ek het, ek sien anders te nou, ek dink anders te, ek, ek redeneer anders want hy gee my verlichte oor van die verstand, om te kan sien, ons praat vir oogend, weet Rolien, oor jou kinders, en oor volgende, oor die plannen, en oor toetsen wat afgeneemd word, so ons kan weet, wat sy kan toe die kinders moet gaan, dit, om te bevestig, weet wat ons al reeds dalk weet. weet, al die toetsen wat ons doen met ons kinders, maar daar is ook, een stem in my hart, in hart wat sê, ek stem saam, ek het vrede daar jy weet, en, en dit is so kritisch, ek vat my ee beroep, jy weet, hoe dat, hoe dat sekere goed met my gebeur het, en, hoe dat ek van, van hoofdstreekkantoor toe is, van school af na streekkantoor toe is, waar ek by die school, sê nie maar, 200 mense onder my bestuur gehad het, saam met die kinders ingesluid, en hoe dat ek streek aan toe, toe is, en hoe het mense vir my gesê, maar, jy slyk like, weet jy hoe lyk het daar, dit is in Galachéwe, dit is waar jy nou gaan sit, en hoe dat, hoe dat, mense my, jy weet, voorbereid vir die absolute inlikke gemors wat hy aangaan, en ek is so n bykie meer as een jaar, is, is ek daar, ek en nog so n paar ander mense, wat ook saam my daar toe gegaan het, en ek sê vir jou, ek gaan nou weg, ek gaan nou hoofdkantoor toe, ek gaan nou nou, na nou posiesie toe verskuif, vir die week, maandagmorgen begin ek daar, waar ek, 2500 mense om my bestuur het, verstaan jylle die, die inpak, wat ek sal moet hee, in, in die werksomgeving, maar as ek terugkijk, dan gaan ek met die traan weg, in die plek waar ek nou, vandaan kom, in die kwestie van die jaar, in die biekie meer as die jaarse tijd, wat is die rede daarvoor, jy jy weet, Um, nou weet jy, die andere story is, jy gaan die hoofdkant toete, wie jou likee daar, wie wat sy situasie daar, wie dat jy daar na hoekie gaan sit en, verstaan jy, ouwens, dis, is dat, maar ek juist ook ek gaan, is om een verandering te maak daar, die wenkultuur van, van God, wat binnen in ons is, dit die kultuur wat mense nodig het buitenkant, en ons sê dit rap af, dit, dit vryf af, maar besef ons, dat dit die effortlisse afheer is, ek bloos ek moet terugdenk, en ek moet sê, wat het ek gedoen in, in, in Peme, die plek wat ek was, wat het ek anders gedoen, wat het ek, ek het nie mense bekeer nie, of met Bible onder my arm geloop, of, jy weet, sikker goed nie, hulle het my al een of twee keer gevra, om die woord te breng daar, maar, staan julle, dit is, dit is tydloos, as ek net al gesê het ook, Dit is effortless. Die afrap van jou op jou, gemeene, op jou gemeenskap, op, op die mense waar jy mee te doen ek krijg, die wenkultuur, rap af, dit vryf af. Jy hoef nie te bekomme daar nie. Die kern van die ding is, is jy in die wendersirkel, of is jy daar uit? Dit is die geheim. Dit die geheim. Is jy in die wendersirkel of nie? Jy sien dat, God sê dat, in Josai 54, hy sê dat, En is so, dis so kritis, nie, dat ons duidelijk uit, uitgeklaar gaan word en ons denken oor dit, oor, dat God nie verander nie. Dat hy het nie, hy verander nie oor die, die passie wat hy het vir my en jou. Die passie wat hy het vir mense, verander nie. So met andere woorde, as die passie van, as hy binnen in ons is, is die passie ook vir mense is ook binnen in ons en ek dink dit wat die verskil gemaakt het, dit wat die verskil gemaakt het, en dit is wat afwryf, is dat as jy een passie het vir mense, die uitneemende weg, die liefde het vir mense, nie omdat ek traai om, weet as ek gister weer hoor, en ek sien Zuma, en ek hoor al die goede die we praat, en al die hele politieke rei, en al die stories, dan maak het die mens weer omgekrap, en dan is daar so'n ding van wat wil opstaan in die ouwe. Maar wie, as ek, as ek my kop weer wegdraai van dit af, en ek besef net, en ek, en ek focus net weer, en wen een cirkel toe, want soedra ek begin, daai goed begin bedink, dan klim ek daar uit, dan is weer op pad terug, na die wegspringblokke toe, dan wil ek weer gaan inspring daar, so, ek wil hier ons met gaan kyk, en ek wil daarmee afsluit, in Colossense 2, as ons nou praat van wenkultuur, kom ons gaan kyk na, wat is wenkultuur? En ek lees daarvan, is bekende skrif hierdie, Colossians 2, van vers 13 af eindelijk, maar ek wil eindelijk jy ons moet kyk na daar, van vers 15 af. En dan vers 13 sê, en jylle, wat dood was, dier die misdade, ons wat dier die ander kultuur, nagejaag het, ons dit omarm, het was ons deel, het was ons lewe, hy die ander kultuur, en jylle wat dood was, dier die misdade, en die onbesteedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom, levend gemaakt, dan word hy in die cirkel gesit, dier hy jylle, al die misdade vergeef het, geen prestatie is betrokken nie, en hy sê in die skuldbrief, wat teen ons, teenoor ons wat met sy insettings ons vyhandig was. Daai skuldgevoel, daai absolute mislukting, daai gevoel van mislukking van ek het presteer maar nie genoeg nie, ek het nie, ek het dit nie gemaak nie. Hy het die insettings van wat ons vyhandig was uitgedeel weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgekleed en hulle in die openbaar teen en daardoor oor hulle getriumfeer het. Hier is die wetloop. Hier is die wetloop, vers 15. Nadat hy die overhede en machte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardoor hulle getriumfeer het. Kijk, hulle sê, dit is die wetloop wat hy gehartloop het. Kijk net een beetje die, die, die meervoud wat hy gebruikt daar. Nadat hy die overhede en machte, hy sê, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardoor oor hulle getriumfeer het. Dit is nie net een vijand nie. Dit die vijand met al die ander gemors wat saam met ons kom. Al die goed in ons kop en al die gedagtes en al die dinge van die wereld wat inspraak maak op ons. Al die goed. Daar ons staan in die wegspringblokke en ons dink oor al die goed en ons het al die vrees oor ek gaan dit nie maak nie. Want kyk net hoe groot en hoe sterk is hierdie ouwens hier om my. Ek gaan dit nie maak nie dan kom hy en hy sê, ek het jou uitgehaal uit die posiesie uit, uit die situasie uit, uit die ervaring, uit, jy hoef nooit weer dit te ervaar nie, en ek sit jou in die wener cirkel, ek plaas jou daar, ek plaas jou daar, want ek het al die goed oorwin in jou lewe. al wat jy moet doen is, bly net in die cirkel, en hoe bly ons daar, is tyd, om die kultuur te vestig, is om tyd te spandeer daar, En dan raak het, het raak een gewoonte, hy sê verder aan so belangrijk, laat niemand, jylle dan oordeel, in spuis en drank, of met betrekking tot feest, of nieuwe maand, of sabbat, en al hy goed nie, wat een skadewee is, van die toekomstige dinge, maar die lichaam, sê hy, behoort aan Christus, wat is een lichaam, selfs ons lichaam, as gemeente, as ons, is my lichaam, behoort aan Christus, So, ek is saam met hom, in hemelse plek is ek geseen saam met hom, ek sit saam met hom in die cirkel, in die venner cirkel, en dan sê hy so kritisch, is skrif daar 18, hy sê laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, en belangrike ding is nie, is, laat jy jy self nie beroof van jy prijs nie, want soms is het, dat niemand het een aanslag op jou nie, niemand maak aanspraak op jou nie, op jou tyd, op jou energie, en op jou denken nie, maar jy laat toe, jy self besluit, maar ek gaan nou hierdie pad loop, ek gaan nou my gedagtes, mense, jy is in beheer van jou gedagtes, so om in die wende cirkel te blij, vang, maak die, vang die gedagtes van jou vast, die, wat sy gedagtes, jou gedagtes, vang hulle vast, en focus hulle, want jy die, jy die kracht, binnen in jou, en net jy self, kan daai gedagtes van jou switch, kan het wegdraai, weer van die wegspringblok af, kom weg van die wegspringblok af, kom by die wende cirkel uit, is my hart vir julle, laat niemand julle van julle prijs per hoofd nie, wat is ons prijs, watse prijs het ons gekryd, Die eerste, die eerste ding wat ons ontvang het is dat ons het die prijs gekry is om in die wende cirkel te staan, dit is die eerste prijs wat ons gekry het, ons kan in die wende cirkel staan en die tweede prijs wat ons gekry het is dat, dat Christus het vir ons die mantel van gerechtigheid aangetrek hy het vir ons aangetrek self aangetrek so moet laat iemand moet laat enig iets jylle van jylle prijs beroof nie Moet nie laat enig iets jylle van jylle, jylle stand voor God per nie. Jy weet, en dis waar oor dit gaan eindelijk. Want wat is die wenderscirkel? Die geest van, die wendersgeest, binnen die wenderscirkel is niks anders nie as ons stand nie. Is waar is ons? Hoe lyk ons? Ons is wenders en ons is aangetrek met die mantel van gerechtigheid. Weet wat my hart is, my self en ook vir ons allemaal in die gemeente en allemaal wat een verhouding met die Heer het, is om 24 uur, in die 24 uur, die 24 uur die bewissing te hee, van dat ek is een wenner, ek staan in die wenner cirkel, ek het die prijs ontvang, ek hoef nie weer te hardloop, vir die, vir die blokke nie, en ek het een mantel gekry, wat Christus myself aangetrek het, toe hy opgewek is, uit die doore uit, en ek saant om opgestaan het, het, het my aangetrek, Ek is waardig om voor hom te wees. Ek is waardig om in die wennercirkel te wees. En so vir elke van julle. En ook dat ons dan sal leef, dat ons sal leef vanuit die wennercirkel uit. En wat beteken het om te leef vanuit die wennercirkel uit? Is net om te wees, een wenner te wees, want ons is een wenner. So daarmee sê ek julle, en um, sterke daarmee, en dat ons een grip gaan krijg, En ons gedagtes rondom die ding. Ek denk, dit maak vir ons soveel, soveel dieren oop in ons verhouding met die heren. Jy weet, om, om te weet dat ek is, in alle tyde is ek waardig en recht voel. Ons maak jy toe, vader, dank jy vir, vir die woord dat en jy dat ons besef jy verochend dat dat sonder jy is daar geen sin in die lewe nie. Want jy maak net soveel sin, jy gee net soveel sin vir elkeen van ons in die lewe. Want jy die, die woord, wat jy aan ons openbaar, jy die gees, en dat jy oopsluit, jy dit wat, wat ons gedagte is, wat ons oud denke verplaas, en vervang met jy die nieuwe, sprankelende, awesome, gedagte is vader van vrede en nie van onheil nie. dat ons kan juig dat ons kan opspring en soos een werdelijke wenners vader wat die groose tofie kon wen wat dat te wenne was het u vir ons gewen en dat ons kan opspring en enjoy vader en vreugde en, en blijdskap en, en vrede kan opspring en net ons self wees oor u En dat ons nie hoef te gaan om ons weer met te vergelijk nie. Dat ons nie weer hoef terug te gaan en in een blokke te gaan staan en ons self met ander te vergelijk nie, vader. Want dit is die groot dief. Dit is die, die grootste dief, jyre. Van ons vrede. Is die dief van vergelijk van opweeg tegen oor ander. Maar dat, wanneer ons nie wendersirkel is, wanneer ons by u is, vader, is daar soveel vrede, want die prestatie is baal. Prestatie is u relevant by u, vader. Dank daarvoor. Dank jy dat u die prijs betaal het. Jere, ons wil rechtig veroogend kom in ons harte voor u en vir u loof en dank sê dat u die prijs vir ons betaal het. So dat ons wenders kan wees, en dat jy verder gegaan het, en dat jy die geest, die wenders geest, binnen ons geplant het, vader. Ons eer hier vir, vir dit, vader, en ons sien ook, hier die week, met al die dinge wat met gebeur in die week, by elkeen van ons, dat ons sal weet, dat ons sal, sal leef met die bewus van ons is in die wenderscirkel saam met jy. In Jesus naam bid ons dit, Amen. Goed, sal jy nog iemand wat iets wil bijvoeg, of woord wil vir ons deel, asjeblief, jy is welkom. Ja, jy soos een paar ranne. Ek wil niet bevestig wat André nou vir ons gesê het in Jesus' eie woorde, as ons kyk na Johannes 17, dan sê hy daar, en ek het hulle die heerlijkheid gegeen, wat jy my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dan sê hy in vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, Hulle wat hy my gegee het, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou, en dit klink vir my so of dit die wenders cirkel kan wees daar.